Eta berrisain nagusia zurekin pantzu hiri eta denek Charlie Hebdo gogoan. Katxetak jasanduen izi grikeriaren ondotik jendia inarrusia da, tiroketan hil amabi presunako gogoan, bayonan ere eginda elgeretaratze bat barda, handik leku futasunak entzunen ditugu, baita ere, asisko euskal marazki lariaren Jean-Jacques Lasser, gai surreta narida. Aladio, Jean-Jalabaze, koncelio dokoriko, presidenta socialistak, oposizio kobuduak egin kritikeri iardetxiz, adanola egin den langilen emendaketa erretreta etxeetan izan dela, eta olid denen adorz tashonarekin egin dela, Jean-Jalabaze, ensunen dugun. Alkolitatean ere, atzo sinatu den itzarmena, ehun mila jende baino gehiago eta eh, bakatu eh, milaka la, langile dituen Bayonako ospitalak eh, behaz eh, badula be, eskuararen beharra eta itzarmen bat sinatu du eskuararen erakunde publikoarekin eta hori zer maneretan esplikatzeko dauku, kantsua maitiak. Arroaren behiz, hori kilenik Momentan euririk ez bainan gauhuntako hori aipatzen daukute, jakintzazie hori donibane garazin gradu bat eiten ditzela eta temperaturen alditzik bat eta amairu graduren hartzian kokaturik egonen girela. Eta eumilaka jende atzo Frantzia osoan hiri desberdinetan dendea bilduda xeyak eta erditan baten egiteko Charli Hebdoni da ganden bortizkeriaren ondotik Amabihil, Bost, Kolpatu, Tidros Ilen Artian isen esagunak, Charb, Kabu Wolenski, Besalako Maraski egileak Bayonan ere atzo dende mulzo handibat bilduda eriko etxerena insinian place de la liberté de la croix Erikoetxaren ikuriniak behititu zituzten, diende hainitzek uh, pankartak bat zituzten ekin eta beste batzuk arkatzedo estilo bat eskoan, besua irian, esprecioaren askatasuna aldarrikatzeko, anginen eta jende batzuk galesketatu ditugu. No pa konta, no pa d'accord, afi zain, e, no pa d'accord, no? E, malat porza. Eta hoxe no buku, da, buku, kumbo buku, ziti jour plus. Parce que nous, ici, là, tranquille. Ou jamais qu'on a vu un problème, ou jamais qu'on a vu le racisme, ou jamais qu'il a aucun problème. Mais pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? C'est honte, c'est honte, c'est honte. C'est honte, c'est honte. C'est la démocratie à la Ligue des Nations. C'est le baccalier qui se bat. Il y a des forces, des forces à la Ligue des Nations. Il y a des forces, des forces, ezin gira mintzatu, ezin ez mintzatu niretzako biziki gogorra da e, noraino iristen alda gizakia, noraino gai daan gizakia jendia iltzerat, jendia torturatzerat, eta horrela bat baterat zartza eta iltzerat norren izenean, zorren gatika mostruak sortu ditu zibilizio batek, ta hori ez antzi behar mostruak dira ez da errelixioa, da pentsamolde, molde bat, baina guk sortu ditugu eta ola basakeria sendako hasizko euskal magazkilaria egilea el, egilea di markatu galla tudiego berri anolar tuduena eta atal leontako basakeria hori da behar ezten lekuan eta behar esten momentuan nik uste honei bai ekarriko dela, bustan luzea eta eta denendako dene, denendako gaizto izanen dela erran bezala oistean Humorea, baina duzen gauza bezala bizian, ere ba, e, da, politika berare, ba, politika hartzen alda da politika larria, da, politika xea. E, politika larria egiten dutenek, jakintzatzu hartuko utela orain, egiazki hartuko utela para da, islamaren kontra, etorkinen kontra, eta nahidearen kontra, eta aiotzeko. Eta islamistek edo, edo bazakeria egin dutenek, e, gauza bera, eta kontra dire gauza bera. Eta horrek nora garamatza. Ba, Bideonetik ez, inundik edo, inundik edo, ez da nire ustez etzen okerrago, e, basago, aberekkiago eduken ahala, txalde egon takoa, izan behenetako, ergerran dut bestitzenik. Azizko Rubeneta, marazki lariaren, leko kutasuna, jardokitzeetan, uh, Frederik Espaniak, senaturaren zat, aserre handia, koletek abdeviel, deputatua inzat, gertakari hori prentsaz katasunari, unkitze bat baino gehiago da, gerlako armak baliatzea, bitartia gorderik, Trufatzeko marazki bat zuen kontra, baxakari bat da, bertuterik gabekoa. Alen Russeak itania eskoaleko presidentak, baxakari yaushalatzen du, eta bere elkartasunoerak usten du, eta familier. Gimondorz, konselioeroko reko president, ordearen zat, inteligenziaren kontrako, krima bat da, jarrenetxagarai, martin bizota, michel venak, max Prison biziki, luse da, jardoki duten, dienden eta karkudunen, Gerdukukipena e, biziki luze da lista entzen dugu ere ondoko begi zaetan Parisen uh, ikastaldiz den kasxetari gai batena, patxi begoet JDD e Ronald Imansen ari denak erannen dauku ondoko berri sailan nola bizi izan duten gertekari iluna hau Parisana. Bestalde hostegun eta hostilale untan konxelu generalian, bimila eta mosteko orientabidea kai pagai, opolizio eta beresiki janja klasaren kritik e nondotik, George Labazel eenda kariak, shushenketak e kari nahi isanditu, maite lopai. Sas piehune eta berrogeita hamar mili u euroko büġeta prezentatu koda, Sos sartziak apaltzen dia, estatien ganik lehen lehenik, eta e, lakeko industria guneak pakatsen zian legar estatez habo. Freja Kaldiz emendatzen dia, lehenik krija ingatik, haleike investizamentia berhenian e nahi du lehen eta legarrak ez emendatu. Hots alkahtasunai lehen tarzuna ema nahi du george Asken berichalietan, Jean-Jacques Lassarek ghe surre stian txidiala errandeik labaseek, halanula langilean emendazian erretreta etxeta nisanda emendazena uxia eta denak adostiela dio labaseek Nous avons créé 50 postes s'il veut lui retirer 50 postes des maisons de retraite, il faut qu'il le dise au directeur des maisons de retraite Pour les jeunes, on a créé 40 euh, emplois jeunes S'il faut, disons, retirer Les emplois jeunes, ben, il, faut leur, il faut leur dire qu'ils seront supprimés. « Bestalde, la Sarek utsi omenzutien langile andanabat kontratu tcharekin, hoik dutialage hitzendu. » Abyadur handikotren bidias. Kuntxeru genéalak, kogu emiliu euro, pakate beharizan baitu, hortan, Jean-Jacques Lassaren falchukeya la base C'est pas moi qui ai fixé les règles. C'était l'ami de Jean-Jacques Lassaire, qui était ministre des transports, monsieur Bussereau. Et donc, on a été amené à payer sur ce protocole. C'est pas Jean-Jacques Labasek qui n'est pas ce protocole. Ce protocole, c'est le ministre Bussereau, que Jean-Jacques Lassaire connaît bien. Kampo Komisioetaz, Australia edo Argentinan jaman lana bere humila euro kostelizate eta Euskal Diasporaz jakusketa bat besteak beste montatuiki zanda. Hauteskunde mezpea dela kuntserio agertzen da gehuago eta habo eta ondoko bi egunek hoi baieztatu behar lukie. Kolxilu generaren lehentasunetan, koleguen arabritzea, garraiuetan bayona ilun arteko garraio berizibat plantan ezartzea, edo ere errien laguntzea beren xedeetan. Eta Euskal Kostaldeko ospitaliak, baiunakoak, Euskalaren erakunde publikoareken, gure mintzairaren presentzia eta erabilpena garatzeko itzarmena izenpetu du atzo. Irun mila langile baino gehiagoreken, iparaldeko langile publiko geien dituen egitura da, aldiuntan itzarmena Kostaldeko ospitalari mugatu bada, laster barnek aldeko etarate da eta agian beste egitura desberdinek segituko dute sibonetur altri. Administrazio eta zerbitzu publikoetan, Euskararen erabilera bultzatzeko helburua du Euskararen erakunde publikoak. Hain zuzen, ospitalea, 20.000 langile eta 20.000 ospitaleratze baino gehiagorekin, ipagaldeko egitura publiko nagusiena da. Beraz, eragile egokia. Frantxoa maitea epeko lehen dakaria. Biziki poskariatzen naiz gaur, e, izenpetu dugun e, hitzakmen juntaz, hamdu garantzia ospitale batek, lugalde bat Ospitalea lehen lehenik enpresa handi bat, lau e, erietxe e, orotarat, eta hemen Euskara baliatia izan dadin, baloratia e, izan dadin, kasu egina e, izan dadin, e, t zaxuko diren langile perriak eukaldunak e, izan dite eta beraz uhek e, garrantzia jaundia du. Baina hitzzarmena zenpetzen bada, azken abaabostuuzetan lanean diak duen ospitalean euskaraz taldeari esker da bereziki. Gaur egun gertatzen dena, no mait isturikoa da, komenio horren eta izenpetzea, elkartearen indagari eta kemenari esker eta baita. Baina, ospitalian euskaraz taldearen egin beharrak ez zira izenpedurarekin gelitzen. Uste dut, gure elkartean hono segitu beharko dugula zaintzen zenta, Sinadura bat bakarrik ezta aski, egunerokoan beharko da zain du eskodak zelekua txikitzen duen, lehenik zain du eta posiblu balimada garatu ere. Bestalde, ospitaleak Euskara sendatzen laguntzen badu, Euskarak ere seendatzen laguntzen omendu. Michel Glan, Euskal Kostaldeko ospitaleko zuzendaria. Artatzerakoan gizah emanak funtsezkoak dira, eta ezkuntzaren praktika eriengan konfientxa eta erreferentzia ituri izan daiteke. Eta momentu zailak gainitzeko lagungarri direnguziak hun dira. Funtsean, ama ezkuntzaren emaitea sendagai importanta bat dan aski. Naiz eta ez zientifikoa Fe parti, uh, fe parti de zezakzion kuratib uh, non-sientifik, me zertan ma importanta. Itunak besteak beste formakuntza, erabilera, seinaletika, hajera eta komunikazioak ondutan hartuko ditu. Hitzahmenak, hirugteko iraupena du eta 6.000 euro inguruko laguntzaz gain, Euskararen erakunde publikoak laguntza teknikoa ere karriko du. Hitzahmenak, barnekaldeko ospitaletara edatzeko adute datozen aste do hilabeteetan. Eta beritxailunen bururuatzeko kirole maitza bat, futbolian barda, donostiako errealak galdu dola bilharrealeko zelaian zero bat, erregiaren kopako partidazen finala zorzi graneteko uh, joaneko partidak. Goiz berri saioa segitzen dugu zuekin, Kristof eta Batit, jarren gabe doa, ondoko minutetan, ondoko berri saileetan, berri zinen girela uh, Charlie Hebdoren uh, uh, aferarat, eta uh, entzunara ziko dauzkizuegu, eskointe eskerbindu ditugun jardoki penak, beste aktualitaterik ere nazio artean, aranola Ugandan, elega talde armatuko buruzagibat uh, errenditu dena. Bai, hori da. Dominik onguen jaungoikoaren egesistenzia agmadako buru nagusietarik bat bere baitarik joan da zentrafrikan adiren Amerikak militaren ganat um, talde hori nb edo onuren arabera talde horiek ogoita bostu gtez eun mila pertsona illitu eta irurogoi mila aurk baitu um, horiek dira beraz Ugandan oposizioko talde bat berean burua giristinotza dutena eta estremistak horiek ere badira Ara, ha, ebek jakin, 4 saria eskaini zuela eskainizuela buruzko informazioan truke. Eta benzan la lanbergen kasua, ztertzen du gize eskubideen Europa gauzitegiaka. Joa itera utzi, ala artifizialki bizirika atxiki hori da, eh, galdera, se jurt euntan tetraplegikoa eta agunt ezin duaden francesu unen kasua, Bere emateak hiltzera uztea nahi du bere aitamek aldiz ez, Frantzian leoneeti legaren arabera tratamenduak gelditzeko ahala bada baan aitamek ez zuten applirazi nahi, beraz lege hori ekainian Frantziako Estatu Kontseililoak hartu epaiari buruzko epai bat eman behar du beraz Estrasburgoko auzitegiak. Eta Amerikalerrata joan ez Kuk politiko batzu askatu ditu. Estatu batuek zerrendatzen dituzten berrogoita amairu preso politikoetarik batzu dira hauek. Ez dakigu susen zon bat diren, baina Raúl Kastrok hori itzemana omen zien Estatu batuek eta Batikan hori. Beraz ahemanak berriz lotu zituzten larikako negoziaketeta. Parte hortan istantean joan beharada Estatu batuetako nagusia abanarat, imigrazioa eta giza eskubidean inguruko gai sentzibleak aipatzeko.